Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 24. Знов у Вересі. Сварка. Під покривом ночі мене з Еланом переправили через Ерокську Ер затоку, і ми почали спускатися її східним берегом до іншої схованки, що була неподалік від верхів'я Ренохської затоки. Нас вів туди один із слуг Клюні. Цей хлопчина ніс весь наш багаж і Алані в плащ. Він йшов швидкою ходою, ніби ноша, менша половина, якої примушувала мене згинатися майже до землі, була легкою пір'їнкою. А я ж міг би у звичайній боротьбі покласти його на обидві лопатки. Безперечно, з порожніми руками йти було куди легше, інакше я, мабуть, зовсім не зміг би пересуватися, бо після хвороби ще був дуже кволий. Та, власне, ніщо й не змушувало нас дуже напружувати сили. Ішли ми найпохмурішими пустелями Шотландії, під захмареним небом, кожен затаївши у своєму серці якусь неприязнь. Довгий час ми йшли мовчки, насупившись, поряд або один за одним. Я був сердитий і хизувався собою, черпаючи всю свою силу в цих двох палких і гріховних почуттях. Алан теж був сердитий і засоромлений, він соромився, що програв мої гроші, і сердився, що я так ображаюсь на нього за це. Думка про те, щоб розлучитися з Аланом, не давала мені спокою, і, що дужче я схилявся до неї, то дужче соромився цього. Алан, звичайно, вчинив би дуже гарно і великодушно, якби обернувся зараз до мене і сказав «Ідіть своєю дорогою, мені загрожує серйозна небезпека, і моє товариство тільки збільшує небезпеку для вас». Але щоб я звернувся до друга, який безперечно любить мене і сказав, «Вам загрожує велика небезпека, мені менше, ваша дружба обтяжує мене, ідіть, ризикуйте своїм життям і труднощі самі». О, ні. Неможлива річ. І навіть на саму думку про це, щоки мої горіли від сорому. І все-таки Алан повівся як мала дитина. І навіть як зрадлива дитина. Видурити в мене гроші, коли я лежав майже без пам'яті, було не набагато краще від звичайної крадіжки. І ось тепер він плентав поруч мене, не маючи ні мідяка за душею, і, здавалося, був цілком задоволений. Що може жити чужим коштом на гроші, які він примусив мене вижебрати. Правда, я ладен був поділитися з ним, але мене дратувало, що він так покладався на мене. Ці дві думки не непокоїли мене. Але я не міг навіть рота розкрити, щоб висловити хоч одну з них, бо це мало б вигляд чорної невдячності. Тому я зробив мало не гірше. Не говорив ні слова зі своїм товаришем, а тільки крадькома позирав на нього. Нарешті на другому боці Ерокської затоки, коли ми перетинали м'яку, заросло очеретом галявинку, де йти було легше, але не зміг більше витримати і підійшов ближче до мене. «Девіде», – -де", сказав він. «Друзям годиться інакше сприймати такі дрібниці. Я дуже шкодую, що так сталося. І не приховую цього. Коли ж ви маєте в душі щось проти мене, то краще скажіть про це». Хм, протягнув я. «Нічого проти вас я не маю». Мої слова, мабуть, збентежили його, і я підло зрадів цьому. «Справді», промовив він тримтячим голосом. «А коли я зізнаюся, що вважаю себе винним?» «Ще пак». Звичайно, ви винні, відповів я холодно. Але ви не станете заперечувати, що я ні разу не дорікнув вам. Правда, погодився Алан. Проте ви дуже добре знаєте, що поводилися куди гірше. Може, нам краще розлучитися? Ви вже одного разу казали мені про це. Ви й тепер маєте таке бажання. Між цим місцем і двома морями достатньо гір і вересу, Девіде, і я змушений зізнатися, що аж ніяк не прагну залишатися там, де мене не хочуть. Його слова вразили мене, мов удар шпаги. Вони наче вивели на світло всю мою нещирість. не Берк», – вигукнув я, – «невже ви гадаєте, що я повернуся до вас спиною в тяжку для вас хвилину? Ви не смієте говорити мені цього. Вся моя поведінка доводить інше. Щоправда, я заснув на болоті, але я був тоді дуже стомлений, і ви несправедливо закидаєте мені це». «Я ніколи не докоряв вам», – кинув Алан. «Ну, а крім цього, вів я далі, я не зробив нічого такого, що давало б вам право своїм припущенням прирівнювати мене до собаки. Я ще ніколи не зраджував товариша і не збираюсь починати з вас. Нас єднають такі речі, яких я не забуду ніколи, навіть якщо ви забудете». «Ось що я скажу вам, Девіде», – мовив Аллен дуже спокійно, – «я давно вже завдячую вам своє життя, а тепер ще й заборгував гроші». «Може, ви трохи полегшите мій тягар?» Слова Алана мали б зворушити мене. Вони справді вплинули на мене, але не так, як слід би. Я почував, що поводжусь погано, і злився не тільки на Алана, а й на самого себе. Від цього я став ще жорстокішим. «Ви просили мене висловитися?» «Гаразд, я висловлюсь. Ви самі визнаєте, що зробили мені погану послугу». Мені довелося проковтнути образу, але я не кинув вам жодного докору, навіть не згадав ні разу про всю справу, поки ви не почали самі. «А тепер ви ганите мене!» – кричав я. – «За те, що я не можу сміятися і співати, радіючи зі свого приниження. Може, ви ще захочете, щоб я став перед вами на коліна і дякував вам? Вам слід більше думати про інших, але не брек. Якби ви більше думали про інших, то, можливо, менше говорили б про себе». І коли ваш відданий друг мовчки стерпів образу, ви повинні радіти і дати йому спокій, а не зловживати цим. З ваших власних слів виходить, що саме ви в усьому винні, а тому не вам би шукати сварки. Оближте, не стерпів Алан, з мене досить. І знов між нами запала мовчанка. Мовчки ми дійшли до місця призначення, повечеряли і лягли спати, так і не промовивши більше ні слова. Другого дня, коли вже смеркло, слуга Клюні допоміг нам переправитись через Реновську затоку і дав пораду, якого шляху нам краще триматися. Він радив негайно ж піднятися вгори і йти далі кружним шляхом, обминаючи вершини Гленлайону, Гленлохау і Глендохарту, і спуститися з гір у південній менш гористій частині Шотландії біля Кіппену і верхів'я форту. Алонові не дуже сподобався такий маршрут, який вів через володіння його лютих ворогів гленоргських кемблів. Він не погоджувався зі слугою і запевняв, що повернувши на схід, ми майже одразу потрапимо в країну атольських стюартів, які були одного з ним плем'я і походження, хоч і підкорялися іншому вождеві. І крім того, прийдемо туди, куди нам треба набагато легшим шляхом і швидше. Але слуга, який, певно, був старшиною розвідників Клюні, розбив усі його докази, назвавши чисельність військ у кожній окрузі. І під кінець переконав Алана, що ніде нас не будуть так мало турбувати, як у країні Кемблів. Алан нарешті погодився з ним, хоч і не зовсім охоче. «Це одне з найгірших місць у Шотландії», – сказав він. «Скільки мені відомо, там нема нічого, крім Вересу, Ворон і Кемблів». Та я бачу, що ви, людина, розважливо, тому хай буде по-вашому». Отож, ми рушили вказаним шляхом і майже три ночі мандрували в диких безлюдних горах поміж витоками бурхливих гірських річок. Часто ми йшли в густому тумані, майже весь час віяв вітер, безперестанули в дощ, і ні разу нас не підбадьорив бодай один промінь сонця. Вдень спали на промоклому вересі, а вночі без спочинку видиралися поміж величезними скелями на Карколомні гори. Ми часто блукали. Іноді нас огортав такий густий туман, що доводилося зупинятись і чекати, поки він розійдеться. Про вогнище нічого було й думати. Єдиною нашою їжею був драмах і шматочок холодного м'яса, яке ми прихопили з клітки. Натомість води не бракувало. Ми терпіли жахливі труднощі, які здавалися ще жахливішими через похмуру погоду і дику навколишню місцевість. Весь час я мерз, аж зуби цокотіли, дуже боліло горло, як і тоді, коли я був на острівці, не давав спокою гострий біль у боці. А коли я спав на своїй мокрій постелі, а зверху періщив дощ і піді мною просочувалося крізь верес багно, в уяві знову оживали найгірші хвилини моїх мандрів. Я знову бачив башту в Шозі освітлену блискавкою ренсома, якого несуть похмурі матроси, Шуена, що помирає на підлозі в кормовій рубці, або коліна кембла, як він хапається пальцями за свій одяг, немов намагається розстебнути його. З такого тривожного сну я прокидався, щоб знову сидіти в тому ж багні, де й спав, і їсти холодний драмах. Дощ різко шмагав моє обличчя, або крижаними краплями стікав по спині. Нас огортав густою поволокою туман. І здавалося, ніби ми перебуваємо між чотирма стінами в темній кімнаті. Часом налітав вітер, розганяв туман, і тепер перед нами внизу відкривалася прірва якоїсь похмурої долини, де клекотіли потоки води. Шум незліченних гірських річок долинав звідусіль. Від безперервного дощу річки розлилися і вийшли з берегів. Усі долини, мов водой, ми наповнилися водою. Кожен струмок перетворився на бурхливий потік. Під час нашої нічної ходи було якось урочисто від гулу води внизу. В долинах, схожого то на гуркіт грому, то на гнівний крик. Тоді я чудово зрозумів казку про водяника, духа потоків, що нібито голосить і риве біля броду поки надійде приречений на смерть мандрівець. Мені здавалось, що Алан вірив у це чи майже вірив. І коли ревіння води досягало незвичайної сили, я мало дивувався, хоча, звісно, обурювався, бачачи, як він хреститься по-католицькому. За весь час цих жахливих блукань між мною і Аланом не відчувалося товариських взаємин. Ми навіть рідко розмовляли. Щоправда, я був смертельно втомлений, і це повністю виправдовувало мене. Але крім того, я зроду не вмів прощати. Мене не зачіпали дрібниці, проте я довго не міг забути образи. Тепер же я злився не тільки на свого товариша, а й на самого себе. Останні два дні він був дуже ласкавий і хоч мовчав, намагався весь час допомагати мені, сподіваючись, очевидно, що моє незадоволення минеться. Я ж розпалював свою злобу, грубо відмовляючись від Аланових послуг і звертав на нього стільки ж уваги, як на кущ вересу або камінь. На другу ніч, власне на світанку третього дня, ми вийшли на дуже відкритий схил гори і тому не змогли виконати свого звичайного плану, тобто одразу ж попоїсти і лягти спати. Перше ніж ми досягли місця, захищеного від стороннього ока, вже розвиднілося. Ще лив дощ, але туману не було. Глянувши на мене, Аллен стурбувався. «Ви б краще віддали мені свій клунок», – сказав він, мабуть, уже в дев'ятий раз відтоді, як ми попрощалися з розвідником біля Ренохської затоки. «Дякую за турботу, але я почуваюся дуже добре», – відповів я крижаним голосом. Алан густо почервонів і кинув. «Більше я не пропонуватиму своїх послуг, я не з числа терплячих людей, хлопче». «А я й не казав ніколи, що ви терплячі, – відрубав я». Це була груба відповідь недоумкуватого десятирічного хлопчака. Алан нічого не сказав, але з його поведінки я зрозумів, що відтепер він, очевидно, цілком простив собі свій вчинок у доміклюні. Він знову заломив на бакир свого капелюха і йшов, весело насвистуючи пісеньки і скоса позираючи на мене із задирливою посмішкою. На третю ніч ми мали перетнути західну частину округи Балкідер. Ніч зайшла ясна і холодна, в повітрі відчувався морозець, віяв північний вітер, що розігнав хмари і відкрив яскраві зорі. Струмки, як і раніше, були переповнені водою і з гуркотом проривалися поміж скелями. Однак я помітив, що Алан більше не думав про водяника і був у піднесеному настрої. Та для мене зміна погоди прийшла надто пізно. Я так довго пробув у багнюці, що, як сказано в Біблії, навіть одяг мій бридив мене. Я смертельно стомився, я був тяжко хворий, відчував біль у всьому тілі, мене морозило. Холодний вітер проймав наскрізь, а від його завивання ставало моторошно. В такому жалюгідному стані я мусив ще й терпіти присікування свого товариша. Він дуже багато говорив і завжди звертався до мене глумливо, називаючи не інакше, як віхом. Ось, зловтішався він. Ось вам чудова нагода плигнути любий Віго. Я знаю, що ви добрий плигон і таке інше. Все це говорилось глумливим тоном і з глузливим виразом обличчя. Я розумів, що сам, а не хтось інший винен у цьому, але був у надто жалюгідному стані, щоб іще й каятись. Я почував, що мені вже недовго лишилося плентатись, що незабаром доведеться лягти і померти в цих мокрих горах як вівці або лисиці, і мої кістки білітимуть тут, як кістки дикого звіра. Можливо, я міркував дуже легковажно, але думка про таку смерть почала мені подобатись. Я став пишатися тим, що помру самотньо в пустелі, і дикі орли кружлятимуть наді мною в останні хвилини. «Алан тоді пошкодує», – думав я. «Коли я помру, він пригадає, скільки завдячує мені, і згадка ця буде для нього мукою». Так я йшов і розмірковував наче хворий, недоумкуватий і бездушний школяр, розпалюючи в собі злобу проти свого ближнього, тоді як мені слід було б упасти на коліна і благати Бога про милосердя. На кожну Аланову насмішку я втішав себе. «Що ж глузуйте, – думав я, – в мене є на поготові ще краща відплата. Коли я ляжу і вмру, моя смерть буде для вас все одно, що ляпас в обличчя. О, яка помста!» «Ах, як ви будете шкодувати за своєю невдячністю і жорстокістю!» Тим часом я почувався дедалі гірше і гірше. Одного разу я впав, ноги просто згиналися піді мною, і це на якусь мить вразило Алана. Але я так швидко підвівся і пішов далі, буцімто нічого і не сталося, що він одразу ж забув про цей випадок. Мене кидало то в жар, то в холод. В боці кололо нестерпно. Нарешті я відчув, що не можу рухатись далі, і разом з тим у мене раптом з'явилося бажання зачепити Алана, дати вихід своєму гнівові і швидше вмерти. Він щойно назвав мене «Вігом», і я зупинився. Містер Стюарт сказав я голосом, що дрижав як струна. «Ви старший за мене і повинні вміти поводитись. Невже ви вважаєте розумним чи дотепним докоряти мені моїми політичними поглядами? Я гадав, що коли джентльмени сперечаються, то роблять це ввічливо». Якби я не думав так, то зумів би поглузувати краще, ніж ви. Алан зупинився і став навпроти мене, схиливши на бік голову і засунувши руки в кишені штанів. Його капелюх був заломлений на бакер, він слухав, злостиво посміхаючись. Це я розгледів при світлі зірок, а коли я закінчив, він почав насвистувати якобіцьку пісню цю пісню склали, щоб висміяти генерала Копа, розбитого біля Престон Пенса. «Гей, Джоні Копе, ти ще живий, і барабан твій кличе ще на бій!» Мені спало на думку, що в той день, коли відбулася ця битва, Алан боровся на боці короля. «Чому ви насвистоїте саме цю пісню, містере Стюарт спитав я. Може, для того, щоб нагадати мені, що вас бито з обох боків?» Пісня завмерла на Аланових губах. «Де, віде, обурився він?» «Пора кінчати з таким вашим поводженням, вів я далі». Я хочу сказати, що з цієї хвилини ви будете ввічливо висловлюватися про мого короля і моїх добрих друзів Кемблів. Я Стюарт, почав був Алан. О, перебив я його. Я знаю, що ви маєте королівське ім'я. Однак годилось би вам пам'ятати, що відтоді, як я потрапив на Верховину, мені доводилось бачити багатьох, хто має це ім'я. І найкраще, що я можу про них сказати, їм не завадило б помитись». «Ви розумієте, що ображаєте мене?» – майже прошепотів Алан. «Даруйте!» – знову перебив я його, але я ще не закінчив. «Якщо вам не подобається ця проповідь, то ще менше сподобається її кінець. За вами ганялися дорослі люди з моєї партії, а ви мстите неповнолітньому юнакові. Мені здається, це жалюгідна розвага. Вас били і віги, і кембли, ви тікали від них як заєць. Вам годиться з повагою говорити про них». Алан стояв непорушно, і тільки поли плаща ляскали на вітрі в нього за спиною. «Шкода!» – нарешті промовив він. «Ви сказали такі речі, які не можна залишити без уваги». А «Я ніколи не просив вас про це», – відказав я. «Я готовий, як і ви. Готові?» – перепитав він. «Готовий. Я на таких валько, як деякі мої знайомі. Нападайте!» І вихопивши шпагу, я став у позицію, як навчав мене цього сам Алан. Девіда, закричав він, ви з глузду з'їхали. Я не можу нападати на вас, адже це буде просто вбивство. Що ви й мали на меті, коли ображали мене, кинув я? Ваша правда, вигукнув Алан, і якусь мить стояв, збентежено чухаючи потилицю. тилицю. Чистісінька правда. Ще раз вигукнув він, і витяг шпагу з піхов. Та перш ніж я встиг доторкнутися до неї своєю шпагою, він відкинув її геть і впав на землю. Ні-ні, стогнав він, ні-ні, я не можу, не можу. Останні рештки мого гніву зникли, і я відчув себе всього-навсього хворим, нещасним пустим хлопчиськом, який сам дивувався скоєному. Я віддав би весь світ, щоб повернути свої слова назад. Та сказаного не повернеш. Я згадав Аланову доброту і хоробрість у минулому. Згадав, як він терпляче допомагав мені і підбадьорював мене в найтяжчі дні наших поневірянь. Потім мені пригадалися мої власні образи, і я зрозумів, що назавжди втратив цього відважного друга. Кволість, яка валила мене з ніг, подвоїлась, гострий біль стримів у боці, ніби леза меча. Мені здалося, що я непритомнію і зараз упаду. Зато мить я багато передумав. Ніякі перепросини не могли викреслити сказаного, про це нічого було й думати. Ніщо не могло змити образи. Але там, де перепросини були б марні, волання про допомогу могло б іще вернути на мені. Я відкинув геть свою гордість. але не звернувся я до нього. Якщо ви не допоможете мені, я тут і помру. Він схопився і глянув на мене. Це правда, додав я. Я помираю. О, відведіть мене хоч під яку-небудь покрівлю, там буде легше вмирати. Мені не було потреби прикидатися. Без будь-якого зусилля я говорив зі слізьми в голосі, який міг би зворушити навіть кам'яне серце. «Ви можете йти?» – спитав Алан. «Ні», – відповів я, – «без допомоги не можу». Останні години я ледве тримався на ногах. У боці, коли так, немов там, розпечена залізо, я не можу вільно дихати. Якщо я помру, ви зможете мені і простити Алане. В душі я весь час любив вас, навіть коли був найлихіший. — Замовкніть, — цитнув Алан. — Не говоріть цього, Девіде, любий, ви знаєте. Ридання здушили його слова. — Дайте я обійму вас, — сказав і отак. — Тепер, дужі, спирайтесь на мене, Бог відає, де тут поблизу житло. — Ми в Балкідері. Тут повинно бути багато оселю, у тому числі й осель моїх друзів. Вам так легше йти, Деві? — Легше, так я можу йти, — відповів я і потиснув йому руку. Він знову мало не розридався. «Девіде, я дуже погана людина, у мене нема ні розуму, ні доброти. Я забув, що ви ще дитина, і не помічав, що ви ледве тримаєтесь на ногах. Девіде, ви повинні простити мені». «Не говорімо більше про це, друже», – сказав я у відповідь. «Нам не варто намагатися виправити один одного, в цьому вся річ. Ми повинні терпіти і прощати, друже Алане». «О, як же мене шпигає в бік! Невже поблизу нема жодної оселі?» «Я знайду її для вас, Девіде», – запевнив Алан. «Зараз ми спустимося вниз понад струмком, там мають бути житла. Відний мій хлопчику, може, вам буде краще, коли я понесу вас на спині». «Що ви, Алане? здивувався я. «Адже я на добрих дванадцять цалів вищий за вас». «Зовсім ні», – запально вигукнув Алан. «Ви вищі лише на якийсь цаль чи два». «Звичайно, я не кажу, що мене можна назвати високим». А втім, додав він, і голос його якось смішно змінився. Ви, мабуть, близькі до правди, я помилився. Ви, справді, вищі на фут чи і на лікоть, а може, навіть і більше. Було приємно і смішно слухати, як Алан відмовлявся від своїх слів, боячись нової сварки. Я, мабуть, сміявся, коли б не так боляче кололо в боці. А якби і сміявся, то гадаю, мені довелося б і заплакати. Алан не вигукнув я. Чому ви такий добрий до мене? Що примушує вас піклуватися про такого невдячного друга? Далебі не знаю, відказав Алан, бо я саме і любив вас за те, що ми ніколи не сварились. Але тепер я люблю вас ще дужче.